פרק ט"ז בשנת שלושים ושש למלכות עשה עלה בעשה מלך ישראל על יהודה וייבן את הרמה לבלתי ט"ט יוצא וווע לאסה מלך יהודה ויוצא עשה כסף וזהב מאוצרות בית אדוני ובית המלך וישלח אל בן הדד מלך ארם היי יושב בדרמשק לאמור. ברית ביני וביניך ובין אבי ובין אביך הנה שלחתי לך כסף וזהב לך הפר בריתך את בעשה מלך ישראל ויעלה מעליי. וישמע בן הדד אל המלך עשה וישלח את שרי החיילים אשר לו אל ערי ישראל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 כי וזעף עמו על זאת, וירצץ עשה מן העם בעת ההיא. והנה דברי עשה הראשונים והאחרונים, הינם כתובים על ספר המלכים ליהודה וישראל. ויחלה עשה בשנת שלושים ותשע למלכותו ברגליו, עד למעלה חוליו.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 שרפה גדולה עד למעוד